سلی دا حکم حكم كونكري على النساء فخصوان دي پکور کې حاکم او ادر كون کې شه دي هغه با خزني هغه با سوقي هغه با سليمي يو ډېر لوی بوزر سعد بن ربيع رضي الله تعالی انحو ده ده خزوا سدا سین نافرمانی وکړه ددا سه حضرت صاد ابن ربی غسشو او چغسښونه یو خاصه ولا ورکو چر خاصه ولا ورکو تاسو ګوره اسلام خصو د سونه حق ورکړی دی دا لال خپلتا او لارې ځان سره را واست رسول الله له چه راش او زما بیان بر رسول اللہ تکی نوغر آغی وی حضرت ما لرو پلانی تا ورک را چا تا می ورکو او دقا سر تسیولا ورک گوزار وی خا رسول اللہ وی القصاص قصاص بی چه دیو تس ورک کردی او حساب ورکي بدن بطوالي د وی روان شو چې روان شو رسول الله تعالی راشه وي دکل جبريل راغي دای ات نه راوړم چې روان نو رسول پاک وي ارادنا امرن واراد الله امر زمن یو کار اراده وا چه قصاص دی دا اللہ بلا اراده وا چه اغنی قصاص دی وما اراد اللہ خیر مما ارادنو دا اللہ چه کمکار اراده کړ دا اغا زمون دا اغنی سری اغا بیتر دینو اغا داری چه سری او لگی دو او خزی دی تصور کو نرور دا کور منتظمو دا کور حاکم سوک دی اغا سری دی او چې ساهه حاکم دی او انتظام نو په انتظام کې بکل خزه انتظام خلاف ورزیو کی زيبه د خلاف انتظام نه ورکی د انتظام خلاف ورزیو کی لور ووی کی متفقا سور کې دا بمداسه د موهار نه گئی مړې بوي آزاد ازاد نه حق سړید حق شتري چې په بازي مسلو کې خزل تاسو ورکی او چول تاسو ورکی هر دی سریچی دی قوانیون دا حکم کونکی دی علی النساء پخزو بانده سریح حاکمان دی پخزو بانده اغب عدر که پخزو بانده دو وجبی دو مزریوی دو وجبی یو خدای وجده یو کسبی وجده بما فضل الله دا پیر وجده بصابد دفل دب احتر قول دا اللہ بادوهم بازی ددوی علی بادو ان پا بازو باندے بی ما فضل اللہ بصابد دب احتر قول دا اللہ بادوهم بازی ددوی لچی سردی علی بادو ان پا بازو باندے چی خزیدی حسری به حاکمان زکعی چا اللہ صلول فضیلت ور کردے پا خزو باندے عقل دا سالوجه څومره اتقللي او دا سالوجه څومره سوجه فکرې سړي څومره د شي تدبیر کوي دو نه زنان محترمه نشي کولی دا غالي په سالو کې کم برداشت دی اگر په خزو کې اگر نشتم نو بما فضل الله و سبب به تر کولو د الله بادهم باشد دی على بعض ان بعضو ما وی ددي کامل كاملوي تجربه وی ده یو وجه او دیم وجه ده چرو را ده انصاب ده چه ده چه خوری داغه بمنی ده دا نه چه خوریم ده بدا او داغم که ادارم پکه ده بنا که <مزدام> نو منیبه کینا کی کینا علی او د محمد زیای توشيلوړیله نو چاغ د ته اډ کوي نو دی دلټ کې نه دا ای کې کې نه لاسونهځ کې دا نه چې تونه ک لکه ته خو خوراک ل راغلی نو تا خو وړی زما شي نهري دو ې انف او په سبب به چې دا سری خررج کوي. من اموالهم <سؤال> دخبلو مالمنا خزه محترمي توایا شګانې کام پرله او ماharo داغه ما harta ور کوو که شروع ورکاو او بیا چې خیر سره پاغمه ما هر کې متا یي چا چاره ولې او بیا چې خیر سره وادو پاغه وادو کې خرچاکو او بیا چې دا کو کشونو دا کو تشا جوړ کړي دا تا جوړ کړي راکما او دا غشه دا غشه دا شي نه دا چيني دا او دا لغدي چا دا او دا ولي دا سوغوري ها و دي ما او په سبب د دې چې دوي د گئیو من اموالهم بخبر مالننا نفقور کې حاکما او حکم کوون کې سوق دي رورا هغه سريبي او سرای شه قران مجيد وي خجد وکي سنريحه خزنه دو کیسه مری فصالحات من مکان خزنه یو اغیش غنه کانی فصالحات من مکان خزشری داسر یقانطات داتہ به داری کول کی وی دغبر خواوندانو مکان خزنه اور د خواون اتباع هپا جیشګارونو کې چې خزہ کینې دا ډېر لوی اجر او ثواب دی رسول اللهي اخصا چې مسلمان یو په دی وخت منځنه کوي د رمضان او جنیسی د خواون اتباع کوي او د خپل حیاه حفاظت کوي او د کور ساتي دا کوي نه بس دستر گز تکیدل بی لاحی صاحبه بده دوتزی جمت تا رسول الله و دا لان بغیر بلچه اتا سجده جایز نده خوک زمین پا مذب که جعیز وی مما بخز تاوی چه خوان تل رکه و سجده که وی دا آر وز چه دا گوته دک دک روی دا, دا, دا, دا, دا, رو دا شیع نواسو کروی دا سری روی و صالحات من يكن خشيشري داوي کارسي قانتا اتن اغتا بيداري كون كيوي دخلوا خواندانو او حافظات ساتن كيوي ذم صفات حافظات ساتن كيوي دس شساتن كيوي للغيب ده غسيزا چا غد خلق چا د خلکو نه غب دی د خلکو نهغاب بګا ته په کوټه کې سر را خبره وغه خلکو ته نه د کل وښ وکړ نو دا نه چې د لا او پهګیا باندې و چې زما خاون بګا د شودي نو دا به دې حفاظت کوې دراس دغ قې خاون د بګار دا روپ را وړی نوګ روپکاره کوي ما بیا به د په سیغلی نو دو ارتپتی که خوده چا تاوی نا خزا لرشی خلکو تاوی نا خزا چده نیکا خزا دای چه کم شین چا غا دخل کن غایب بی که غا در راس خبری و قبلی دا حفاظت کون کی حافظاتون ساتون کی بی لیل غایب داها غسی زنو چا غا غا غایبی دخل کن یا دا مطلب یا خپل مطلب بللې رازې چې وی نه کان نه حافظات اغا ساتونکې وی د کورو د بچو د خاون لږ غایب په واخد غایبې دو د خاون کی دک وخت پته دی خاون د دا داس لارشي یخور ته یا کراچته نو هزار پاس او د کوسې کیداری د کور حفاظت کوي د بچو هی حفاظت کوي نو چې دا خاوند دی راشي او خوشاله وي نو ته دعاګانې وکي بله خزا به اډم دکی چې خاوند د تاسه دا اثر اوالي لپاره without مور کار لاړو دا خور کار دا بل ځای لاړه چې خاوند دی راشي او د دکان نه میدان شي نه راو لري د دکان دا مدا شهر ورو لري غریب چسون بي سي ورو ټول فکر ځن کې لاريش نو حافظاتن ساتن کي بي لغوي او واخدك علي بيدو د خاون کي او دا ولي بما حفظ الله و سبب بساتن الله چون کې د ديدو ساتن حکم الله کړل نو دا خسره د ساتنه کوي دا یو واخزه یو بل واخزه دا شغه په خاوند زمو چتی حسابي دا, دا د کومخل خزې دغه شغه خاون خاوند باندې ځان دغه کوي خو دغه په خیر کا د ازنه خبرین سره لېشي کولې د خاوند باندې په خله ځان څنګه دغه کوي شارمشته کوي شته دا خو ډېر مخله چې په خاوند زمو چتی حسابي واللاتي او هاغه خزي تخافون چې تاسو يريږئ دلته خبره مدالي مشرانو حاتيمانو غواخه هاغه خزي تخافون چې تاسو يريږئ مشوز غن دنا فرمانې داویو يوه حدا څنګه فرمانړه هاغه خزي چې تاسو يريږئ مشوز غن دنا فرمانې داوی خاون باندې ځان او شت حسابي د خاوند نافرمانی کوي لدوس ارباسکه د قرآن مجید نسخه ووريخه دستي دنګ خلاص ما شوي فایزوهن د و نصیحتو کې ریتا اول و تدخلي نصیحتو کې چې محترمې د خاوند نافرمانی مګا ووري په یوه اس کې چه کم اخذ دا خاوننا فرمانی کئی گوار جنت پی حرام ده دا برقا کئی فعظوهن تاسو نسیتو که اگویتا که دا سری لوری کن که دی نسیت بخشی زنی خذو باندې نسیت اثر کئی پا دی دی که پا دیمو نشوا نبیا ورسر اللگو اند دیم دا غو کئی ما میلا ملعی وسرودي د کېګه په بشتره کې مخ مورروا ورخز جخزي او خاون وسرودي قد مخ نوررې کنه دا غوړشوي او واي خاون را نه خپدي واه جروهن او پرې دی غوي فلمدواج اي دو د کې دا مطلب نشه کوټه واه پرې دا نا کوټه به ما غي بشتره به ما غي همخ موار راو وهجوهن تاسو پرې دی اګوي او فل مدواج اي پسينه دو دکه به ما غي همخ موار ګرځاوه چله غوندې دیندارې پکې وي خواري نو دابدغش زني خزلاسی به ډنګي اپدیم سي نشي ته وتا نسياتمو کې ته وتا مخم نواره را د سره لازم پکې مبي ا دري مونو سره استعمال کوي وغدربوهن او ځلان کلاص کې وغدربوهن او تاسو اوه هي غوي مبي ا د خزو هنداسري جائز دي ارې جالو قوامونه علي النساء <سؤال> هو دا یو ټکي دي چې په مخ باندې وه مخ باندې دا بچو او د اټ چا د شګر د وهل جائز نه او دبا دشي په لارګي نه وای په لاس به او باسي په لارګینه فین اتوانکم کشر دی تابې در یو کستاسو یو خزر له وستا تابې دارا فین اتوانکم کشر دی خزر تابې در یو کڑاستاسو مدیا ولا بانی فلا تبغوا علیهن تاسو تل مکوی په وی باندې سبیل کیو بان ولا جوړه اولار ولا جوړه چې او دا وه له د تکهولو کلمه کله زمون زمیدار نه وي زمیدار خط چې ایس احل کی په دانګي وي ويذکنا اوسه معنا تاسو خلاص کی حنان وي کنه وي دا زمیدار یا لکد د موږ منو ته په خزبانه شته دنه سو خلاص وی نشي خو ته شونه په خځه باندې اچته د دینه زیات الله پته اچته اوس وی الله ونيسي نبياب وسکه ان ان الله يقيننا الله شان عليع شان كبير او غت د هر شان هرورا بده در او خبر او باندې کارونه يو واخذ دومره چه تاسو تنسیتو کوم کاریو نکو خاون و سراغیون اسخا استیمار کر چه مخنور گرزی آغیبانیم کارو نشو بیو و او حلم کارو نشو نوز حاکمانو تالاوی و انخفتم کچر تاسو یری دلی شقاق بینه ما دمو خالفت پمز در دوارو کی چه وای دا د و دا خاون پمز کی دا غرا غلی دی مخالفت و این خفتن کشر تاسو یردلی شقاق بینهما دا مخالفتنا و منزد نو دوارو که ندقو یا حاکمان دا دا چې چه جرگا ورولیگه جرگا فباسو تاسو او مقرر که حکمان یو منصفو من احلیهی دا اهل او د کورن د سرینه وحاکاً او یو منصفه من اهلی ها د دا د غ نهکه دا کورن مسیدي د کورن ممسی بارته موبااسې په کارو جرګه وکې جرګه د خپو یو سری د سری د کرن ن او یو سری د خز د کورنې ن را شي دا دوه د سرکیینې حفی سرې وکي. یوریتہ کشرے را د ودې د્વાړو خو د خبره داد چې یوریتہ کې زمیره اجي کې د دوه فیصله کړم کوته یوریتہ کشرے را د ودې د્વાړو اصلاح انده اصلاح د ځنې وخت کې چې ری پځایګه کې تاسو مقرر شوه نو غوړې کوشش د اصلاح کوي ښه داسې به نه کوې چې ته چا جرده کې موقرل کړي او هغه طر مغ کې پوره اخوا نه دغه مرګتی خوا نه کې سرهکی نه و د دی دو کسانو منځک کې دواړه اراده ددي کوي چېمونږ اصلاح کوو دا ستا سر د تن جرګ نه دي دو سره اوول دو وکې و وکې زما خال دی د مطلب هم دا چې خدا د پې اح دغه کې راولی لو یو واتق الله الله بالتوفيق واشي د دې اصلاح بینهما په منځ د دې دروازو کې هر کله خبر ادا د دا د بینهما کې زمير خزو تا را کې ها اګه یری داکه هر کله خبر ادا ل چې منصفانه زمير راځي کې بینهما په منځ د دې دروازو کې जागा خزو خواوندي ان الله یقینا الله كان علي من اغه عالم په هر څه حبير او خبر دي په هر څه هر دي شه پوری د حقوق البات بیانو خاص کر د خصو مسلې د یتیمانان او مسلې د دې بیانو اسبیا بیان شروکی کی د توحید د الله و عبد عبادتو کې د یو ون و الله عبادتকে دایو واللا ولا تشرک به او تاسو مشرک وې د الله سره او عبادت کې شی شی د الله حق شوخه او پوبندګانو بندگانو هله نن بر حق شریعه غره مور لارځي وبالوالدین او حق دموړو پلار سره احسانن په کول سره وبالوالدین او حکوی احسان کوه د خپل مور او بل سره احسانن په احسان او په حکولو سره او په بندګانو کې امر او بل حکري دغه په سي حده اقرباودي و, و په ذل قربا او حکوه ندا چاسره د خوندانو د خپل ولې سره علاکه صدقې کوي نپلي صدقې او مور او بلار د محتاجینو ول بیره ورکاخه پ مور او پلارم د پلی صدقه کیږي صدقه شکه نوون نمبر صدقه خالی بوله ورکاوا دا له رور دی او دا د تور دا او دا د خور دا او دا د رراره او دا د خوروینه را دی باندې کوي تاسو ته وراشي پر دور چورکه یو صدقه شوه او اندا غوپایې چې راواغشته وا قرا ب ول نو صدقه هم شو سله رحمی اغام شو او حکوې د یتیمانو سره داQtGui را شو ول مساکین او د غریبانو سره او غوانډیان د غوانډیان سره حق نن حالات چې ټول غوانډي د غوانډی نه تنګ د دې وجنتقب عن صور دي چې مور پلام دا کوي هو د غوانډیا ډیر خیال ساتي والجار جار غوانډی ته وای والجار او خکره د غوانډی سره حکم غوانډی ذل قربا جراخوند دخل وليوي چخوند دخل وليوي رسول الله وای غوانډیان درې کې سم دي یو هغه غوانډی دی چې داغه پتا دره کو نه دیدی مسلمان دی د اسلام, اسلام حق یا له باندي رشتہ دار دی درشته دره دی غوانډی دی د غوانډی تو حق دی د اسلام حق درشته حق د غوانډی تو حق وال جار الجنوبي او غوانډی لری غوانډی لری مراد د لری نصرې چې په نساب کې تا نه لري دا نه لري په دیشا لري دا غسرخه کوي د ګل باندې دوه کړي یو د ګوانډي توب او یو د اسلام مرادې شندې زنه خاله کوئی داسې لري چې د ګوانډي سره زل قربا چې هاوند د مسجد د مسجد یعنی مز دې خوا په خوا غووندې وي ول جار الجنوب چې لره دي دا او دا پمانس کې راغره سره دا غشت لري فاصله حکوس هم سره یو را و وساهبه او د ملګري حکاوه دا شاسره وساهبه د ملګري سره کم ملګري بل جنبې چې هغه په الختای ستا د خ ملګري خیرره سره ح ته ځې مو او په جس کې د سره پهیر باندې خواته ناست دی عغ به نه تنګې پښور ته ځې پلانکوچ کې د سره ملګې ناست دی حاللهغ به نه تنګې چېته ترسې نستې چغې تنګي او او د ملګ تن ملګرې بل جنبې چاغ ستا د خوا ملګری وي ملګری دی دا سفر مال غری ځن وی مراد د دین اجازه هغه اجازه چې ستاده اله مال غری له ار او خوشر غ... ودی او ابن سبیل او داګه د دګه سره له مسافر سره د دې او د هر غل امان ملکت ایمانو کوم چې ما د کی دغی خلاسن اساس د غی سره ښکوي اوستااس دې په دی ک سام رالواې دا او د دا داسمه کو چې سر خالی را و دا داګورې الله ته د دی ماری کړی هلکه دا بی کې څخوري ک پوهږې پوه شام او که نه کو ور شو وګوره دکهې غواګې چې س کې ګي د خوارانو سه حالت دی یوښایسته غواده یو غ د ځې ګورمه پارم غواده سونه د سونه. او دغه ځای کې کله په یو در ګروزب پلاסטיک خوري او کله په بل در باندې الکه دا لمسکه خو یو او ساتاسه وي خرڅه ک ان الله یقننا لا لا يحب وغمهبت مکی من كان مختالا چا سره چاګه موتا او اغاکی تکابوری متکابر سریب مدلی ندا مورا لپلار حکونو خیال ساتی ندا اقرباو خیال ساتی ندا گوانبی خیال ساتی ندا بلچاس ساتی نو اللہ محبت نکای داغا چا سرچ اغا متکابر ای او فخورا فخر کونکی پخبل لگا باند فخر کئی ما دام را دولتی و دان را دولتی و دان را گلیلکا جدین و زیسکم مِن <متحدث> لَّذِينَ هَغَ مُتَكَبِرَ يَبْخَلُونَ اشْا آغوی اکثر چاکِ تَكَبُلِ آغوی که بیار بخُلِ مِخَا ده دی د ده خلق و حقوق آغا نور کئ تک مُتَكَبِرَ <متحدث> سَرِ مَاوِ اغَذَان لُوِسَا بَي پْلَانِ دی با زمان حق و داس شهره الَّذِينَ هَغَ مُتَكَبِرَ یا بهخلوونه ا بخله شماوای کوي په خپله خو شړرق دی خو چې نورڅوک کوي که نه څخوت کوي پهغې مرره شوي امر کو خلکو تبل بخلی د شماواي لکه په مسلمانان او بااندې منافقان سخ شماو او د مدیې خلکو ب مسلمانانو کمې خرچې کولی د د منافقانو دبيتهې چې په لا تونفی خولامن انده د س الله پهې څاحاب باندې خررش م کوئ مر الناس و کوي خلکو بل بخلی دشون واي ویتونونه واغوی پټي مع اللهشي چې الله ورکې د دو ته من فضې د خپل اسان ما نه دا الله ارش ورکړلي دی وګه چې دی نو سې څنګه نشته وګوالو تم دی والو الګدا دا باندي شې وی دا الله د نیامت اظهار په خپل ځان باندې وکا واهتنا للکافرین او تیار کړل من موږ کافر د پار اصحابو هینا زاس وکون کې عجیب مسلکي اجیبا متکبیر خلق اغه د چا حقو خيال نشته ظلمونکې چا په حق نه ور کوي شو وري کوي چې څوک بل ته حقونه ور کوي هغه تنوایی شدامت د سمکاوا نو د دوی د یارهولو د پارا دشه ادا کوي وې تیار کړو مې د کافر لا عذاب پکوینکي استاد بوي دې کی اشاره دیتا دا چې شا کې تکبري دا خلق و دا حقوق و خیال نساتی ور تجربہ دا ده چې دا دا, دا انجام أو آخر انجام خرابی او چا آخر انجام خراب شن او کافر شکن آخر آخر با دا سکارو کی چا گا با دا کافر ہووی او د کافر دا پا اللہ ذا محیم تیار کرے دیں والذین او حاغ خلق ينفقون والذین او دا حاغ أو خلق اوالخج سوارکین مدلین او که چرته صدق هم کوي کنه خو دې دې دی هغه صدقه پخې کوي په دې سره ټول د ریع کارو د دې کاونه لپاره کوي او دا هغه خلګلي ينفقون اموالهم شد او دې کوي خپل مالونه قرئا الناس د پاره د خلکو شد لاندې کوتل خلق ويني چې ماما د سوا دوکه شود زه په کې ډوره د چې وای جهاد کوویني ودایو منو نہ بالله او غیمان نرول الله ولا بالیوم الاخر و نقرص اخرته دا نه کان خلق چې صدقې کوي دا غپټې کوي پټې د سر او خبرینا دا سوي دا غیمانې بالله و پرز اخرت چې روز د اخرت بر روانه ده او زه بالټ ډیر محتاج يم او الله به مال دې 27 وونه راکړي تاسو ته مو وی نه خاله کوی وسم د شهلک لاندې کوتل کېښتا نو زرته وی چې ټولې چارې اورلله هغه لبان سوق آسان وته راوړي وا چاچا و راوړا وې ماده تاسو کچې دا چادر کړی دا ویر اور هغه پکې گما چې چار کوله هغه ته ویلو چې زمانه من مخایا نو زدا د سره په اړه ورکې خو ایمان دې چې الله راځي او زدا قیامت باندې ایمان دې چې الله د اجر راکی و مای یا کنه او هر غسو کو چې شیطان لهو قریبا دا د پار ملقری شیطان دد ملقری هغه یې خرشم کوا او ککینو د دې کاونې لپاره کاوان نو فصاع مدیر بده دا شیطان کرینا ملګریه زيباسته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى دعاؤو کیا ياللاته درگاه خو زیا قبول حاصل من باندې وک اربت زمان په حالت باندې رحم وک اربت زمان حالت در وک ارب قبول توفيق سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب په زمان نصیب وګرځې د خپل خو پیغمبر علیه السلام د حدیثو په زمون نصیب وګرځي ربا د قران او د حدیثو اتباع زمون نصیب وګرځي ربا د دواړه زمون نصيب وږي نو ګرځي ربا د خیر او براکت موږ له دنیا کې مره کوي بچو ته موږ کې زمون او ته موږ ربا ز قیامت امره د دې عظیم خیر نه ته موږ ممن محروم وې خپلوم المګورته دعاګان یو کې چې الله دې سرړي خو کې الله دې لګ دې راتګو ده کې نستو په دنیا کې ملالچر ورکی اخیرت کې ملالچر ورکی الله په تخپل او رحمتونو سره زمون دروازی کولو کې الله په تخپل او مصايب او تکاليف او دروازې بندي کې کما ملګرو کاروبار نشته دعا وته وکي چې الله پاک حلال کړي کاروبار نصیب وګرځي د کوم ملګرو کاروبار شته الله پاک وره بخبل کړي کاروبار کې سکون اطمینان نصیب وګرځي الله سره زموږ د هر کسن پریشانو حريصونه हिفاظت وکړي بیماران ته هم دعاګانيو کې چې د اسلام سونه بیماران دي الله وه شفاء کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي او ته دعاګانيو کې چې صحت عاجله ورکړي بعضي بیماران دي خوران د پر څیر شکایت دی ورته اوی ته دعا وکې و الله او ته شفای کمه کامل الله او نصیب